Eh, unha cosa, vosotros a nivel de, de lectura sentedes vos culpables ou coa lectura que faceu co nivel de lectura que tedes ou máis ou menos designados ou cual é a cero culpabilidade sinto neste momento Culpables, non bueno, Como podedes ver isto é nada original e oxe vamos a falar de libros Javier Ramalleira desde Coruña Eloy de Madrid No Noé, desde Barcelona, este nada sí. original, un podcast no que lemos menos do que esperábamos, pero bueno, estamos trabajando en ello. Empezamos. Se si crees, podemos comentar cal é a vosa rutina de lectura, e donde ledes ou cando, ou de que maneira, esas cousas. Moi ben, pois pues, é que... Aquí... Eh, bueno, parece que teño unha rutina de atirable, lectura máis atirable. ou menos definida e Vou empezar eu Eu leo entre semana a, Pois, cando me vou para a cama Antes de dormir Se me vou para cama cedo Podo ler unha hora Se me aburre o libro Durmo antes Se me entre tempo Quedar hasta as dúas da maña lendo eh, E despois, os fines de semana pois, Depende Se me quedo en Coruña a tarde do domingo é un bom momento para pa ler e se vou para casa bueno, si sí, tamén por aí cando me deito, así, se non salgo a tomar algo, cando vou para pa Foz, ao final é eso ao final do día, é, é cando suelo sacar algo de tempo para ler Pero falo en baches de media hora, polo menos, ou cousas así, non? Eh, sí, hai veces que sí, se si non saco media hora non, me, non me empezo Se si si digo, boy, xa é moi tarde, eh, maña teño que madrugar, pues, na, xa non abro o libro ese día. Eh, despois, outra cousa é que cando estou fora por traballo ou cando vou de, de vacacións así, sempre levo un libro conmigo, pero nunca o leo. Levo por, por pasear, pero non aí sí que non saco nunca tempo para pa facerle caso ao libro. Bueno, eso casi parece... Eh, bueno, é dicir sobre todo nos viaxes de traballo, casi parece evidente, ¿no? Unha sí. cousa é eh, iso que fas de, de ler antes de irte deitar, eh, Hai unha decisión consciente de non estar en internet ou non estar en Twitter ou algo por estilo. Isto que se soñe falar de, de apagar as pantallas e tal de, durante unha hora antes de dormirte ou é unha cousa como é o momento que encontras eh, simplemente Non é consciente, sei, pero ahora que eu dices é unha cosa que fago por instinto é que é un bon instinto. Non, non me plantei vou facer esto. Simplemente é o momento no que encontro tempo libre. É que é, unha das, das cousas que máis curiosidade me, me produce dos teus hábitos de lectura é saber hasta que punto é orgánico ou, ou é digamos autoimposto. Ti, ti como lees, non Eu un pouco É a resposta eu, eh, Pouco, Errandon, ou pouco eh, Pouco eh, É dicir, durante os últimos eh, bueno, Os anteriores Cator anos que eu estuve en, en Coruña E Adriana vivía aquí en Barcelona eh, E viña esencialmente unha vez ao mes eh, Pois aproveitaba os viaxes para ler É dicir, é eh, ou as esperas dos aviós, ou o momento do avión, etc. O que o, o, o día de viaxe en si sí era cando, cando lía. É máis ou menos, non viaxe podes ter ler tres cuartos de un libro e despues acabar la semana siguiente, unha cousa así. Sempre, da, sempre lle daba como unha puxón os, os libros que teñan por aí pendientes de ler. Pero despois realmente, a, non teño unha rutina establecida ou non a tuve. Unha vez que me ven a Barcelona e tamén comprensiblemente, non, a parte de convivir e eh, dormir todos os días acompañado e demais, pois eh, realmente en non ter francamente non ter lámpara na meña na mesilla, que a lámpara a única, lámpara que temos da da habitación, a única lámpara de mesilla que temos na habitación está ao lado da Adriana, entón, por prolongar dálle detendo que encende e apague, pois a verdade que este último ano pues... le esencialmente eh, creo que dous libros en eh, momentos puntuales é completamente aleatorio Vale, pois pues, xa sei un regalo que xe podo facer para estimular os teus hábitos de lector sin ah, no. ter que buscar un tema en concreto É eh, todo, eh, todo moito máis complicado que é xa, Javier, porque eu non teño non teño, <risa> non teño sería demasiado evidente dicir, bueno, pues, vou comprar unha camisita e así polo veros leerei, pero non, porque unha pues, camisita unha unha lámpara, pero é que eu prefiro ter a la a mesa limpia de cousas en un que, que unha, unha lámpala, e non ter o dermatón, que é unha lámpara e en fin, son maniático a parte de moitas outras cousas, entonces... o bueno, dáme a sensación de que eh, xa falamos moas veces, pero le de, le en físico sempre. Si, sí. si, sí, bueno, tú ramatas o ¿non? teño un Kindle eh, teño abandonado porque teño moito en físico pendiente de ler, pero tamén leo no quinto. Eu eh, teño, eu eh, teño, creo que son dous motivos ou tres motivos polos os leo sempre en físico. Primeiro é porque os libros físicamente gustan, entonces compros entonces forzo malelos. Uh -huh. O segundo é porque se me ponho realmente non teño ningún tipo de capacidade de concentración se me poño a ler eh, en algo que teña conexión a internet. Incluso, habitualmente, leo reportaxes, eh, creo que xa o teño dito no podcast, é unha cousa, pues, digamos, eh, eh, si, si, si definitoria do, do personaxe, se si queredes, que, que eu sou que le reportajes de, de Atlántico ou de Diata, visto algo así, pero incluso ese costa-me, dióxido, se ayuda, concentrarme en lélo, non acabar eh, abrindo Twitter cada cinco minutos, sin esencialmente, sin darme conta. Pero xa sí, xa am, moito me parece que am, consigues lerlos Comparado conmigo sí, Eu Eso pasa moi moito min. Eu son incapaz de ler algo Un texto de 10.000 Palabras en unha pantalla eh, Bueno Incapaz non, pero costame Moitísimo máis, eso sí que Eh, no Kindle leo algo mellor nunha pantalla dun móvil ou no iPad sería incapaz. E no Kindle non me pasa o que lle pasa, noé, de, de non, sin, non concentrarse con algo que ten a internet, porque o meu non o ten. O claro. primer modelo... É eh... sí, igual é que realmente eu eh, acabo me convertindo en unhas persoas que, que que lle gusta ir ao cine pola... Sabes, a xente falaba da, da liturgia, da sala... Da sala oscuras para ir ao cine de darlle importancia do olor dos, dos libros, o olor da, a libro novo e estas historias. A mí sempre me pareceu un gilipollece, sempre me pareceu un libro un libro ou eh, son as palabras que están escritas, leala nunha pantalla ou leala en papel e cunha película pois pues, ao final podela ver no móvil ou vela nunha sala de cine e a historia que te van contar é a mesma E realmente todo o demais son bueno, invencios ou pajas mentales e demais ou invencios de xente que lle vai nos cartos venderche a súa a súa moto de que é máis bonito ver a, a película no cine. Pero o que me, co que me encontro é que se si leo algo en internet, acabo en, en Twitter, e se si vexo Netflix na pantalla da televisión, pois pues estou con o móvil buscando cousas na Wikipedia mentras tanto. É a única maneira de de concentrarme en algo realmente pues, é está no cine, porque che proíben encender o móvil ou estar lendo un libro porque o libro non ten non, non hai maneira de, de minimizar a pantalla do libro e abrir outra cousa do trastante Estamos ahí, índonos a unha conversación, pero como é iso de que no móvil, de que novo cine che proíben sacar o móvil? Como que como é iso? Home, no cine, que eu sepa, non che deixan cousas Non podes ponerte a mirar mentras tanto o móvil ou... Non, non podes porque a luz da pantalla molesta e tal, pero bueno, se, non fai no todo está Cristo. estrictamente proibido. No, non non, non vedes que o fai todo Cristo? Gente, pois, pues, con disimulo e intentando non molestar, si sí que se sacas e miras o móvil pues, vale, vale, un minuto vale, vale, ou dous, vale, pero vale, non claro, estás vale. media hora en Twitter. Eu saco de Wikipedia, no eu no cine. Tú tiraste Wikipedia, sí. <risas> Wikipedia. no cine. Sí, Por sí, si sí, estás aí vendo 1917, diciendo, a ver como acabou esta batalla, vou mirar. Ah, non, non fun, ver 1917, pero si sí rec... a última que fun, que recordo de mirar bastante, foi eh ainda que, bueno, foi casi xa o final, xa, bueno, te llevo a memoria. Pero na de... Era xa unha vez en Hollywood Si sí recordo ter mirado, porque non sabía un pouco a historia. Por suerte, mirei na Mireina como tarde, cando xa pasara un pouco o Dixe, "Chesto do Lanzarote non pode ser." <risa> Volvendo ao conto, o okay, que tamén, igual, imaginade, se eu fago eso no cine, imaginade como leo tamén, non? Eu, a verdad que cando leo, salto inmediatamente nin apuntar cousas, eu eh? vou directamente se algo me dá lectura e vou mirar se algo me dá curiosidade ou que sea, esálgome sin Sin, sin ningún problema E ademais, moi diferente a vosotros Eu, todo eu leo Onde máis leo En o móvil eh, Leo en, en Digamos En tempos moi cortos E o que me costa De verdade son ler os libros físicos Porque En parte seguramente porque Bueno, non sei Porque non leo na casa, básicamente na casa les, non leo leo nos, no, no... nos tempos mortos uso, da no... miña vida, basicamente e sempre, a verdade que tamén me pasa sempre compite con ler outras cousas e internet é eh, eh, eh, eh, eh, unha cosa eh, que, eh, que eh, unha manía que teño lendo é eh, que son incapaz de deixar un capítulo a mitad e eh, tú con ese método de lectura É que o tens que facer sí, sí, sí, é que, xa, máis lo, xa máis a lo de manías tú, Eu realmente Se si, si tuve parece que ler de cinco minutos En cinco minutos É eh, o mellor con media hora de diferencia entre un e outro Creo que cando me puxas a ler a terceira vez Xa non me acordaría do que poso a primeira Pásame eh, momento Que foi... media que... me, me folla antes Igual que nos podcast moitas veces E eh, deixo algo a medias Acabo reescoitando os últimos tres minutos Vos lendo tamén o fago Vou pa atrás Ata que algo fai para trás un poquinho, hasta que veixo que algo fai clic, eh, é eficiente. No, en absoluto. É <risas> desesperante, Pero... porque a mí parecería que es que... De... o siguiente paso de xar tweets a medias. <risas> <risas> Pero sí, bueno, a verdade é que, de feito, xa vos digo, o que, que atopo eh, difícil ao final, eh, ler físico, e canto máis gordo seña o libro, máis me costa levar o por aí. Por tanto, al final, cada... pues... Eh, tú, con toda manera de, de leer, yo podría llegar a entender, eh, digamos, leer non-ficción o ensayos o algo por el estilo, eh, o, digamos, libros divulgativos, pero llegas a leer una novela... Es eh, que igual está relacionado, igual está relacionado pero que hay años que no leo ficción. Pero lees libros ou ler artículos soltos, etc. Porque ler artículos soltos en intervalos de cinco minutos pues, é asumible, pero lerme un libro entero de, o que seña, de o sea, 100 páginas... Falou, de falou que, oh... falo che de libros. Eh, o sea, de libros, a verdade que nos... Igual, xa non me acordo, pero o, creo que o último libro de ficción que Lin foi de Martian é lino antes de que salís a película. Como uns meses antes Minar solo o asunto an, Entre medias teño un Kindle Pero é un Kindle Fire Que se estou na casa Teño conectado a Wi-Fi se quero Pero bueno A verdad que non ta, no, no uso, no uso moito O final acabo lendo no móvil eh, De feito o da, o da pantalla pequena no, no, Nunca non no me resulta moi problemático tampouco Para grafiquiños eh, Esas poses é eh, bastante incómodo É eh, algo incómodo, é eh, verdad Pero bueno. Pero sí, eh, temos costumbres bastante bastante bastante distintas. Sí. Bastante contrarias. temos, temos eh Eloi ti e nós somos totalmente antíteses un do outro a forma de del ser. Sí. Eh eneo eh, no ou chaotic neutral. <risas> sí, chaotic neutral. Que eh, a, a pregunta que me sale agora tamén é eh, bueno, xa entrando máis no tema, é decir, como é a vosa dinámica para meter cousas na lista ou comprades directamente ou que, que, que facedes ou tedes varias listas ou... Aí sí que son errático no de meter as cousas na lista porque a miña lista ao final non é, é unha pila física de libros que teño comprados e que fun comprando é, pois... eu se paso máis de 3 horas no aeropuerto, compro un libro <risas> Eh, eh, eh, viaxas e viaxas moito <risos> eh, Non, bueno, últimamente menos Pero este, xa teño uns cuantos libros Que xe comprei así E eh, que quedaron moi abandonados Porque durante os viaxes non leo <risos> E non tens nada fora Non tens unha lista de libros Que queres ler pero non compratxes eh, no. o, o chamado teño, de outra maneira Podrías chamarlle de Volt teño, teño un cano da compra de Amazon eh, con compras de libros de guardar para despois que teño en guardar para despues como 30 libros físicos. Ah, bueno, tamén. Eso, eso vale. Me. Que os teño pa eh, no, no, cando compre algo pues meto un libro tamén polo medio pa non ter que facer un envío dun libro suelto. E, pues mira, se si eu os claro. faigo unha compra, añado e eh, ti como, como faz, ti pa meter na lista? Fas así tamén como rama, compras ou... Sí, si, é que bueno... Eu... A, a todas estas, eh, creo que xa vai sendo hora un pouco de, de explicar de que lista falamos en que, bueno, non estamos falando literalmente da o sea, non estamos falando dunha lista metafórica de que libros nos interesa ler ou polo menos Javier é máis sí. máiseu eh, non Javier ten físicamente unha pila de libros á eh, dereita do seu ordenador porque os puxo hoxe ali para gravar que son os 20... que 25 libros que se quere ler este ano pode ser Eh, no, pero non hai tantos libros. Bueno. Vou que comprar algo durante 2020. <risas> sí, eh, eh, no... O caso é, eu quería puxe o meu objetivo de lectura, o ano pasado, en 2019, cheguei LIM 27. Entón dixen, bueno, pois vou redondear e vou apolo string. Ese foi a primeira vez que me marquei un objetivo así, de quero ler tantos ano así, algo ambicioso. Eh, ambicioso, pero, vamos, eu, te, te, desde o meu punto de vista, desde Eu que leen, non cheguei a cinco libros, seguro, ano pasado, a posibilidade de que xa vease el S30 resultoume, eh, en fin, deu un me bastante envidia. que outra cousa de decir, joder, que, que ben organizado o meu primo, me cago un día que é capaz de leerse 30 libros non gano. eh Te, cando, teño lámpara na mesilla. Efectivamente. <risas> entón, cando, cando nos lo contou... Eh, eu recuperei unha lista que teño escrita físicamente nun, nun papelinho que metí na miña carteira. Eh, teño tamén escrito no blog, pero podo explicar. Fai probablemente unhos cinco anos, eh, despois de unhas vacacións de Navidad ou unhas épocas de regalos de Navidad barra cumpleanos que son a haber, Eh, e de que me chegasen algúas compras en paquetes separados por, que fixera por internet anterior eh, que non me dara moita conta pues encontréme con unha pila de libros na casa, de libros novos recién comprados, uns 10 ou 12 e entón dixen vou pues me... realmente a saber cantos libros levo comprados na miña vida, os cuales despois, porque tuve un capricho, cantos libros teño eh, os cuales non lle fixen caso Entón, aí eh, naceu unha lista original eh, de unhos, naquel momento, 15 libros ou algo por estilo e esa lista eh, fón lento algún, fón comprando outros non son os mesmos que que eran pero esa lista continua ahora teño unha carteira metida porque todo isto dunha maneira un tanto ridícula, reconoce pero bueno, con motivación para non comprar máis libros eh, eh, sen darme conta digamos para non ter máis cal é a palabra eh, por impulso para non coa motivación para non comprar máis libros dunha maneira impulsiva, pois deixeen voume meter a lista esta na carteira, na, na sitio dos billetes, entonces no caso hipotético de que che unha librería encontre un libro que me apetece porque ten unha portada bonita. Eh, me autoconvenza de que, si sí, este bom no ler porque me parece interesante e chegue o momento de, de estar diante do paisano e pagar pois pues abriré a cartera, encontraré a lista de libros que ten na casa sin ler e direi no, lo siento, eh, ten demasiado na casa sinto ir moito polo todo negocio que probablemente non lhe vai tan ben como debería pero eh, esto vai ser un conto sin interruptos, pois pues podeis xa lo está Entón, os libros que están na miña lista, bueno, a todas estas, a historia é que cando o Javier nos dixo que iba a ler 30 libros, eu mirei na miña carteira, eh, vin que había unha lista na cual es que daban unhos 17, unha cousa así, libros sen ler, e dixenme, joder, pois pues, se Javier era capaz de ler 30, eu venxerei capaz de ler esencialmente a mitad. entonces a lista de libros que te o que vos teño compartido que vos teño enseñado pues son libros que lebo comprados desde 2006 algún de que hasta eh, xaneiro de 2020 os cinco últimos é eh, que basicamente pues, foron foron vindo cada un de, de un sitio pero son libros que comprei nun momento por un capricho e eh, que despois quedaron sin de durante anos e esa é a miña lista É lista, eh, polo que veixo É eh, lista e pila á vez Si, sí, correcto Era, era unha, o chamelle, si sí, Tiña a, a lista na carteira Moitos libros igual os tiña en Lugo Ou, ou na casa de, da aldea Ou tiños desperdigados por aí E ora aproveite as navidades para Presontarmos todos eh, E teños todos encima da, da mesita de noche Ocupando o espacio que debería ocupar unha lámpara <risas> Eh, meu bastante decir, ¿verdad? Eh, e agora son lista de épila física, ambas cousas, sabe. Teño que decir que dá mánsa sensación eh xa tal como empezaches a falar, que a primeira pregunta que nos fixeches, sei que non a editas. <risa> eh, foi eh, foi sobre a presión de leer. E dáme a sensación de que todo isto está é eh, eh, como construir máis presión todavía. Eh, sí, é eh, eh, completamente fermido, o reconoce. No, pero é <risa> eh, eh, unha forma de motivarte para chegar a ler os de 16. No, ah, no, a mí me parece me razonable. Este, este capítulo é un capítulo automotivacional. E tu que, eloi Tú non tens ningún tipo de iniciativa, proxecto personal, challenge de Goodreads, nin nada por estilo de cantos libros pretendes ler? A verdad que... A verdade que non, verdad no, porque xa... Como teño a sensación que xa pasei por eso e houbo moitos libros que tuveron aí como en lista de... de... de, de lectura eh, non triunfei e despós, pero, pues, pero simplemente... É unha com... lista, Eloy, perdona que te interrumpa, de Interésame Quero Compralo ou de libros que xa tes eh, descargados, eh, comprados ou pues eh, que queseña e que están mezcla. pendientes de ler. É moita mezcla, fíjate. Hai algúns que... Eh hai algo que teño, imagínate, descargado en PDF desde, vamos, desde antes de 2010. Hai algun que teño comprado, é basicamente comprado pero en electrónico, entonces está aí na miña biblioteca do Kindle. Hai outros que teño en Amazon despois listas de deseos. Teño unha general e despois teño dous máis que son listas de libros que están na biblioteca da UDC. UDC, Universidade da Coruña, para que non, nos... non conozas siglas. Que, por certo, recomendo a todo mundo que estés coitando, que seña eh, ex-alumno da UDC, que se anime a facerse usuario externo, que está moi ben eh, eh... <coughs> bueno, non, está moi ben un servicio, están os libros ali, hai moitos que, que a xente non le están ali eh, sentíndose solos. Por resumir, teño os libros compraos electrónicamente que están na biblioteca do Kindle. Están os libros A lista de deseos de Amazon Que básicamente, pues, cando veixo un libro por aí Que en calquer sitio Que me pode interesar en algún momento Meto na lista, normalmente non os compro directamente Aínda que miro sempre se están na UDC primeiro Electrónicamente, ¿no? se están na UDC Pois pues, van para outra lista Que ocurre? Que a realidad, como xa vos acabo de comentar As miñas, eh, as miñas rutinas de lectura Penalizan moito os libros físicos entonces al final de esas de esas duas listas acabo lendo eh, bastante, bastante menos entonces, la... ¿pero esas, esas listas siguen medrando a día de hoy sí, o sí, estas, sí. Me, eres más reacio que meter libros nelas? No, no, no. Eh, eh, coste, o coste de meter libros na lista é eh, cero. É eh, cero, evidentemente. Sí, sí, sí. meto sí. meto cousas que me recomenda xente sin, ser, sin ver a sinopsis. Ah, eh, sí. eh, non se molesta ter aí teño 150 libros que me apetecería ler. Non teño tanto. Están bueno. aí. ¿no? É, é, é unha pregunta curiosa que fai Javier que ten cantos cantos podcasts, a cantos podcasts está suscritos <risas> <risas> e de que me des porle Javier. No, no. Eu, mira, por exemplo, ahora, na lista... No, pequena recopilación que fixen, porque como non teño unha lista sola, ¿no? Pois, saleme que teño 25. Ainda que sei que algún deles me levaría a leer eh, probablemente algún outro libro do mismo autor, esas cousas. Pero bueno, non son centos. Non son centos de libros para nada. Eloi, sabes canto liches nun ano? No. Haces algún tipo de control, unha lista ou un sitio onde os apuntes ou algo? No, no, no. no. Ademais, eu fío me pouco. O sea, ao final o calendario gregoriano para estas cousas non o utilizo, a verdad non no, no sei igual que quando falamos non no dos últimos capítulos de Podcast Healing uf, que me costa me saber se si os empecé en 2019 o, eu sei no porque, o, porque bueno, tiña unha cuenta en Goodreads que a tiña abandonada e dixe, no 2019, mira, pois vou borrala, poñer todo a cero, toda esta basurilla que tiña empezada no Kindle ou no móvil ou tal, porque houve unha época en que leía no móvil tamén, isto eh, vou cerrar todo e eh, vou empezar, eh, vou levar un control do que leo cada ano, e eh, nese momento pois tiña uns cuantos libros físicos que foron medrando tamén, Eh, eh, eso foi o que lín no 2019 o que estou lendo agora no 20 tamén eh, antes non teño nin idea do que lía ou non lía eh, eu teño a impresión de que pasei uns cuantos anos na miña vida no que lía moi pouco xa, o que son libros largos lía cousas de internet artículos eh, tal, pero Un texto de 10.000, 20.000 páginas de 100... Xa, de, de, <risa> de palabras, esperemos. Sí, de, de ficción ou de non-ficción, eu penso que pase unha laguna de varios anos sin ler. O ano pasado, dixen, vou usar Goodreads para wow. volver a crearme un hábito de lectura. E, e foi o que fixe. Isto non sabíamos cando grabábamos, pero sabemos cando editamos. Nada, el está en Podgalego podgalego.agora.gal É que tiña algunha pregunta porque, básicamente, isto eh, tem máis que ver coa, coa imagen que tiña dos hábitos de Javier anteriormente. Eu, eh, estuve vivendo con Javier, non sei canto foi seis meses, é igual, eh, a finales de, de 2018. É... Eh, Eso, sorprendeume pues, que que antes incluso desto de que dice de non ter un hábito de lectura realmente cando vivíamos juntos javier tiña o hábito de lectura de decir bueno, vou eso, a mell as de medio ás 11 unha cousa coaxe boa a cama que vou que voler un pouco sí. eh, é que bueno, eh, recordo máis como que foi unha cousa como a decisión foi eso aproveitando o principio do ano no 2019 todo o rollo este Pero sí que ya se le iba, iba masticando desde un tiempo atrás la idea de que quiero leer más, eh, quiero leer en formato físico y tal. Uh. O sea, esos, esos meses que convivimos eh, ya estaba empezando a leer más. Estaba empezando, a, pero estaba hablando sin llevar un control ningún de, ¿teño tantos libros pendientes? Sí. ¿Teño tantos que me quiero que, no leer? ¿O leí tantos en esta en este periodo? Sí. É un pouco. A, a, o, que, o que che pasou foi que, como, como suele pasar, non, un internamente ten os seus, os seus procesos e pensa que ou sabe que está levando as cousas un pouco maga por hombre, despois de cara ao exterior, pues, dá unha imagen de, de ter as cousas moito máis controladas ou de, de ser moito máis organizado. Eu quedarme con a mental de que Javier pues, tiña un hábito de lectura moi organizado e despúis... Eh, O que sei, ano e medio despois de, de eso agora eh, presenta preséntanos a idade que ten un un challenge de, de Goodreads para lerse 30 libros no ano. E, ademais, non só eso sino, isto foi un pouco que me chamou a atención, eh, que os libros eh, están casi uniformemente distribuídos entre libros en galego, portugués, libros en inglés e libros en castellano e, e libros de escritoras e de, de escritores e incluso non, non sei se hasta libros de non ficción ou ficción. E, non digo que seña todo 50% ou, ou tal, porque eso levaría un tetris de combinacións que probablemente te levando a, a ler libros que non te interesan solo para cumplir cuotas mm. pero parece mo sí. que tiñas organizado e que tiñas feito un esforzo que... consciente en escoller aquel de él No, no, no, para nada esto eh, foi totalmente orgánico de quedarme ahora capila que de libros que teño pendientes eh, botei un ollo a, a cando a escribín e dixen joder, la verdad que se reparte bastante entón cando dixen cando estaba cos 24, 25 libros a finales de noviembre do ano pasado que lo estaba validos no 2019 digo, Va, vou poñerme po ano que ven 30, xa que son 30 Como leo eso en tres idiomas, en gallego, en, en castellano e en inglés, pues, podo poñer de, de ceder. Entón, dixen, ¿qué más maneras hai de clasificar os libros? Ficción ou no ficción? 50-50. E homens molles eh, autores tamén, 50-50. Más ou menos, os libros que teño pendientes cumplen ese porcentaje. Non perfectamente, pero non estaba planificado. ¿Qué pasa? Sí. Que pasa? Si que se ahora aí na lista non hai 30 libros. O sea, non me chaga para acabar o ano. Igual me teño que comprar algún adrede que cumpla ciertos criterios para poder acabar. Eh. O de o de distinguir entre entre homens e mulleres, primeiro, non é nada progresista, porque o generou un espectro. E segundo, eh, e segundo que puxe non por eso. Empecé polos idiomas. entonces foi un pouco de vamos a redondear o buscar a... a tres patas do, do gato. Eh, foi tamén porque eh, unha rapaza que sigo en Twitter, eh, tuvo durante bueno moito tempo, máis dun ano seguro, eh, que esa sí que seguía en Twitter, en Goodreads, eh, lendo solo mulleres. Suename esa historia. Sexfóbic, non? Sí. Eh, non me parece algo eh, nin, nin que se aos libros te los que leo polo que xe interese non, sí, bastante, non hai que isto non é alícola dun partido político isto é o de sempre, é dicir leime, leime cinco libros no ano 2019 bastante teño con que me interesen os libros como para mandarme censurando libros que, que ler porque non me cumple unha cota non. pero eh, realmente ao, ao final, a pouco que intentas que intentas justificar a decisión de ler un ou outro eh, acabas caendo nos mesmo discurso de... de de non justificar cuotas ou de... Ou de... É dicir, entendo que final o que, o que eu leo ou deixe de ler pues, importa máis a pouco máis. non é... Sí, correcto. Eh, eh, o de poñelos en, en cuotas eh, foi simplemente porque xa que iba a ler 30 e leo en tres idiomas, cae de caixón, desprezo a vez. Soliu todo dai. Pero non era un... E non o vou cumplir, pero non me pasara nada Hasta certo punto compro E non o compro a vez E non sei que opinar ao respe... Non teño unha opinión formada ao respecto da idea de establecer cotas de lectura E eh... eh teño, eh teño escuitado a xente Pois precisamente eh... Linda Holmes a De Pop Culture Happy Hour eh... Establecese cotas de lectura De vou a ler mulleres Nativas americanas non tanto numericamente, de que señan un 50%, pero se si vou ler máis do que leía hasta ahora ou algo por estilo, non cotas, pero certos obxectivos. objetivos. Eh... Eu, mes que nada, nunca me ven capaz de facelo, entón nunca o fixen. Pero non sabía cal era un pouco a, a tua lógica. Botei ahora a conta dos autores home e muller que tiña na lista e non está tan repartido como pensaba. Son 17 homens, 9 mulleres Esos son os libros que tiña pendientes E iso, a... a famosa Ratio do 30%, non? De que a partir dun 30% De mulleres De algún tipo de minoría Empezamos a pensar que, bueno, máis ou menos debe de ser un 50% Está todo bastante igualado Pero, en cambio, ves pues, na, na literatura, en general É eh tanto de ficción como de non-ficción, ou, bueno, en general, as mulleres, eh, históricamente, sobre todo tú que lees de, C9, de C7, na, neses siglos as mulleres moi poquinhas escribían. Claro, que hai un sesgo, eh, hai un par de sesgos aí que, que fan a cousa un pouco difícil, non? Eh, penso eu, sobre todo se leves libros clásicos, hai sí. o sesgo da sociedade que había cando se escribiron. E eu tamén agora vai parecer que me quero justificar a min, pero teña a sensación de que tamén os libros de non-ficción eh, canto máis se acerquen a libros técnicos ao final tamén beben do sesgo de que na, como que di, na academia se credes eh, ou según que entornos si, pues sí, desde logo se, se de te que... vas a poner a ler libros técnicos de ingeniería ou de informática que son o, o teu, pois pues hai un pero ni, ni tanto no, o sea ni, ni indo esto no pero libros estilo detes libros de este que son muy best seller de aeropuerto de de que pues, o capital de Piketty, y esas cosas no no valjará ahí estas cosas o, o, sí o que, que al final son Os escritores son profesores de universidad mm. ahí hay un sasco también en que hay en que realmente hay menos bulleres se quedes a barreira de entrada pa, para estar nunha situación na que podes ser candidato a ter un libro que seña famo suficientemente famoso ou medio bestseller como para que eu me entere pois pues, a realidad é que as mulleres ainda o xo teñen máis difícil, non? entonces pareceme que era justificar de que a miña lista só tiña unha muller de 26, creo Claro, pois pues precisamente cando, cando si, si, si empezas con ese discurso que non digo que seña falso non que seña tal, a verdade é que non Teño... non o sé realmente se si empezas con eso, o siguiente paso lógico é decir, se si considero que é beneficioso que haya máis mulleres escritoras entonces debería ler máis mulleres escritoras para que as mulleres escritoras teñan máis éxito e entonces haya máis mulleres na capacidade ou na posición de poder dedicarse a facer libros de Malcom Gladwell pero ¿no? eh... É casi un paso, un paso lógico sí. si, si empezas por aí. Que eu tampouco sei se si realmente pero... é así ou non. O que faiga unha persona xa, sí, o... de forma privada, se si non lle das publicidade e tal, non ten ningún efecto. De aí que estemos falando disto no podcast. Entonces. Xa, pero... Cando teñamos unha audiencia bueno, moi numerosa tenemos que empezar a preocuparnos por estas cousas. Eu teño curiosidade polo tema porque non sei que pensar. Eh, eh esperaba que tú o tiveses o tú máis pensado en me deixases en me deixases algo, non sei, sé. sei sí que é un tema no que teño pensado algo, pero pensado algo sin facer nada en concreto, porque ben vedes pues, que os 30 libros, os 20 libros que teño que ler, pues, non cumplen ningún tipo de cuota nin, de, nin esta, non hai ningún en galego, creo, ese, nin esses libros comprounos o no é do 2003. Vaite pois pues o que hábilmente metín na lista dez minutos antes de empezar a gravar é que estuve en escoitando últimamente o, o disco o I disagree de Poppy, que é unha unha artista que conocí en, a semana pasada en en Oslo Consider. A Poppy é unha unha artista eh, que xoga ca, bueno, como ou que xogan a súa generación ca mezcla de, de géneros musicales e ca, ca rotura de estereotipos. E que Nese sentido, é un pouco como, como Billie Eilish ou como Lil Nasher. Pero eh, esta mete ritmos metaleros. entonces gustame que, que poda contaminar con un pouco de metal o novo pop que, que surja a partir da hora. Que, que sigan, que larga vida as baterías e as guitarras eléctricas. A, a chavala popi claro. eh, Naceu en Youtube, basicamente eh, Era eso pues un, Iba unha especie de personalidade eh, Como se si fose un androide eh, Tal claro, eh, E que... agora creo que Que é outro rollo que cambiou De, de estilo, creo Porque, Por lo que se es escoita Non llevi nunca ningún vídeo, nada Pero por lo que escoitei Do disco anterior que puxe unha canción e eh, eh, quiteino. E quédome con Aidy Sagri. Perfecto. E quédome que incluso con algún vídeo de reacción a, a Concrete de, de Poppy de un, por un cantante de, de metal que é moi curioso o vídeo, que queda o tío flipando. Que é dicir, o vídeo é metalero tradicional react to Poppy. Sí, básicamente. <risas> vale, vale. Metalero tradicional, pero, bueno, é da mesma generación. O sea, non é como se lle poso vídeo a Alice Cooper, por exemplo Xa, xa, xa. É que Poppy xogaba moito en principio, en, en principio en final. Poppy é unha cantante é, no mundo real. Existe unha persona, pero... Xogaba moito ao principio da súa carreira polo menos, coa idea de que en realidad era unha cantante virtual, como... Como se chama a cantante esta japonesa, que en realidad é un... si sí, sei caldices, non, sí, non sei o no namo. Se que que despois sempre dicen que é a compositora da música de Skyrim e tal, porque a xeta que cancelan, eh, que dicen, isto tamén o fixuela. Eh, non me acuerdo como se chama. Bueno, pois pues, Poppy con que coa idea de que, de que era unha cantante virtual, era eh, unha simulación sí. ou algo polo estilo, eh, e que non existía, que non existía en realidad eh, non sei se si agora xa no, como dices na nova discografía ou no novo disco se xa, xa, xa vai, de... vai para xirir no mundo no mundo real. <risas> no mundo real. Eh, sí, algunha sí. canción en concreto do disco entonces, Ai desagrí ou ese era o nome no. do disco? O Concrete Concrete foi o, é a primeira canción do disco E creo que foi o primer single tamén É, é unha canción moi unha canción É, é que ver o vídeo É moi bizarro Incluso vou polo poñer na, na conversación de, de Skype e despois na show notes Ese é máis o de Músico React to a Green O Concrete entónces Eloi, tú ainda non tens ningún What's making you happy, non? Vou, vou sacar que eu esta semana estuve, bueno, vosotros xa sabedes, pero estuve en, en Dubai por por traballo, non? Supoxo que non vos sorprenderá que unha conversación moi moi mui repetida é eh, de todo a artificialidade de Dubai, o que podes comprar coas cartos e que non esas cousas. Uh -huh. eh, eh bueno, parece me curioso, bueno, anecdótico a vez que íbamos no taxi e o jefe xefe dicindo que unha das cousas que non que non podías comprar era a felicidade por moito que quixeras, non? É cando nos dimos conta íbamos por Happiness Street, que era unha boa do pista así, <risas> garritos para cada lado eh eh bueno de defectito me jefe puxo de puso de estado no sé whatsapp tengáis ese eh, happiness street eh eh bueno durante unos segundos fishmeíme happy ese ese esa coincidencia bueno, pues como diría poppy eh barri me six feet deep cover me in concrete turn me into street ya que mira que happiness street claro. <risa> O que me está o que me está dando eh, alegría últimamente lo que me está poniendo feliz eh, eh, ver eh, en youtube eh, piratear pero bueno qué vamos a hacer eh, capítulos bellos de un programa que se llama only connect un programa de bbc que eh, un programa cultural un, un show que show cultural eh, son dos grupos de, de tres personas que compiten para Bueno, unha un especie de un trivial, unha cosa así Entón, a particularidade que ten é que é absolutamente, é brutalmente difícil De unha maneira que, un pensaría que non pensaría que non merece a pena que fagan o programa de, de televisión Se si naide vai na casa vai que este xogando vai a ser capaz de adivinar o, a resposta antes de que digan os concursantes Os concursantes son xente excepcionalmente boa no seu Eh, eh, eh, preparados eh, doctorados universitarios, etc que se acaban xuntando exclusivamente para pa, pa presentarse a este programa entonces acaban sacando as, as respuestas, pero eh, o, o público general digamos, a famosa señora de Cuenca das, das series españolas, pues quedaráse mirando e eh, dicindo pero, Calé, por qué de dónde sacou eso? Entonces, para para darvos un exemplo. Eh, o programa consiste en conectar eh, catro catro, eh, catro fenómenos ou catro, catro cousas, non? Eh, eh, ten unha variedade ou unha variante unha fase que eh, danxe tres opcións e tú tens que dar a cuarta nunha serie. Entón, as tres primeiras opcións son eh, 36 escondido 18 vago E dez, novo E con eso, os concursantes De feito, se os sacan con dúas Tenen máis puntación que se sacan coas Necesitando as tres Pero é eh, unha serie eh, Con esos concursantes Por un punto, tenen que sacar Calcería o cuarto elemento desa de serie Repito os tres primeiros sí, Para ver si vos iluminades Treinta e seis, escondido Deze oito, vago E dez, novo A ver se si sabe descarle o cuarto. Pois... Pues, ah, creo que vou pasar, eh. Tu tens algunha idea? Pois... Pues, a miña mente iba para co dos números primeiro. Eh, si. ¿Sí? Eh, entonces, claro, pues, o seis, oito, cero. Eh, entonces, como que algo por aí o número igual salía, pero... A palabras tecme totalmente totalmente A parte, despistado. A isto era en inglés, non? As palabras supoño supoño que non serían Si, sí, si, sí, pero A bueno, no. Tradució, é que, eh, vale, eh, eh, que, que tradu... foi traducido, sí, traducido por min e era completamente traducible, non tedes nada por, por que tal galego. Uh -huh. Eh, pois pues, despois de ver estas estas pistas durante menos de un minuto, un dos concursantes eh, deu xa o pulsador e dixo dous sol que era a resposta correcta e, e ainda non sabedes porquê, non? o dous no, Do, no sé dous sol o millor sabendo a resposta eu creo que sabendo a resposta era máis fácil bueno, é completamente imposible e 36 o elemento 36 é o criptón Criptón vende criptos ou algo polo estilo, que significa como criptología oh, e yeah. demais, oh, yeah. escondido. Eh, argón vira de Argos ou algo así que é vago. É o elemento 18. O elemento 10 xa é máis sacable en Neón que evidentemente vende Neos novo. E o elemento 2 é o Helio eh, vendo helio, no, sí. o Helio que vendo o Sol. Entón, era simplemente subindo na tabla periódica os gases nobles. Mm. Estas son as clases de, de preguntas que hai neste programa. Eh, estou me aficionando moito a ele, evidentemente, non saco ningún, pero, a verdade, pois, pues, dítero... Encántache poñerte deberes difíciles, non é?